Ya dhasma alhusna ya khaliqana madahi inaletwa kwako na uongofu.com Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah was salatu salamu ala al wa al amma ba'd karibuni ndugu zangu katika imani katika msururu wa hadithi za 40 na nawia ikiwa leo tuko katika hadithi ya 7 hadithi ya Abu ruqaya Tamim bin Awsiddari an Abi Ruqayyah Tamim bin Awsiddari radiyallahu anhu kutoka kwa Abu Ruqayyah Tamim bin Awsiddari Mwenyezi Mungu amridhie anna nabiya sallallahu alaihi wa sallama hakika mtume rehma na amani ziwe juu yake al, alisema addinu nasiha ibara hiya ad-deenun nasiha watu wengi walikuwa wakitafsiri kimakosa au wakieleza makosa lakini leo nataka tuisikilize hasa kauli ya wanazooni tofauti tofauti ambayo itakuwa inaeleza hadithi hii kirefu na mapana asema Ibnu athiri mwenyezingu amrehemu mrehemu dinun nasiha maana yake kueleza maana na nasaha akasema an-nasihatu hiya iradatul khairi lil lahu yani nasaha ni kutaka kwa yule mwenye kunasihiwa kwa maana hiyo ina maana addinu dinun nasiha maana yake dini ni kunasihiana aliposema mtume alayhi salatu wassalam ad-dinun nasiha maana yake ni kwamba dini ni kunasihiana wakasema masahaba mtume alayhi salatu wassalam kulna tukasema liman tukasema kwa nani kala lillah Mtume عليه الصلاه والسلام akasema kwa Mwenyezi hapa ma, makosa ya kwanza ambayo watu wengi ambao pengine haokuifahamu hadithi hii walikuwa wakisema kwamba dini ni kunasihiana na kitu cha kwanza saha kwa Allah Subhanahu wa wakiwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu anahitaji kunasihiwa lakini ukweli wa maana ya hadithi sio hivyo maana ya kwamba Mwenye Mungu ananasihi wa bariu minallahi subhanahu wa ta'ala lakini makusudiwa hapa takunu an-nasihatu lillahi bil imani as yani nasiha dini ni wakasema masahaba kulna liman tukasema kwa nani ya rasulullah qala mtume akasema lillahi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa ikhwatu alkirami ningependa kuwaeleza kwamba an-nasiha takunu lillahi bil imani as-sadiq. Bi. Yaani nasaha kwa Mwenyezi ina maana ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wabima ahbara fi kitabihi na yale aliyoyatolea habari katika Qur'ani tukufu wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wasallam na juu ya ndimi au kupitia kwa ndimi au kwa ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa biikhlasil ibadati lahu wahdahu na kuitakasa ibada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa na na kuwacha kufanya ibada kwa sikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ta'atihi fi amara bihi na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yale aliyoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na amma ama nahaa na kujitenga kabisa na yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu wazajara uzajara kisha akayakemea wa hubbu ma yuhib, na kupenda kila anayempenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa bughdu ma yubghadu na kuchukia kila anaechukiwa au kila ambacho anakichukia kuchukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndiyo maana an lillahi Ta'ala. Hiyo ndiyo maana nasaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mtume aliposema alaihi salatu wassalam ad-din nasiha dini ni, ni ni nasaha au dini na kunasihana wakauliza kwa nani yeye mtume wa Mwenyezi wakasema kwanza kabisa lillahi ta'ala kwa Mwenyezi na tumeeleza maana ya an lillahi ta'ala Maanaake ni kumwamini yeye Mwenyezi Mungu mmoja na kuamini kila alilolitoa habari mtume katika Qur'ani na lile ambalo amelitoa habari kupitia kwa ulimi wa mtume alaihi salatu wassalam na kuitakasa ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutoabudu yeyote sikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala au chochote isiyakuwa Allah subhana wa Ta'ala ta na kumtii mwenyezimngu katika yale aliyoamrisha na kujiepusha na kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu amelikataza na akalikemea na kuchukia kila aliyemchukia na kila alicho chuki Allah subhana wa Ta'ala na, na kupenda kila alichokipenda kwa maana hiyo itakuwa uh, maana an-addin an lillahi Ta'ala maana yake ni hiyo wallahu alam kisha akasema mtume alaihi salatu wassalam wali kitabihi kisha baadaye na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani nasaha ni Dini ni nasaha kisha maswahaba akauliza kwa nani wakasema kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatumeleza maana yake nini kisha akasema mtume wali kitabihi kisha dini ni nasaha kwa kitabu chake Mwenyezi Mungu tunataka kuangalia nasaha kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu maana yake nini wali kitabihi maana yake al maana yanasaha kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu maana yake ni kuamini hicho kitabu cha Allah suhana huwa Ta'ala ala alwajhi alladhi amana bihi salaful ummah katika hali ile ambayo masalafu wetu wakiweko masahaba mtume alaihi salatu wassalamu wakiweko matabiuna mpaka wakati wetu huu alamana haji manhaj as-salafi ridwanullahi alayhim kuamini kitabu cha Mwenyezi kama walivyokiamini wao kisha hiyo ndio maana wal kitabi au ndio maana nasaha dini na kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yani maana yake ni al bihi ni kuamini Qur'ani ala wajhi alladhi amana bihi salafu al-ummah ridwanullahi alayhim katika ilihali hali na sura ambayo waliamini masalafu wa'aamini masahaba mtume alayhi salatu wassalam wa kaamini tabi'una wa tabi tabi'u tabi'in hio ndio maana alkitabu an-nasiha ad-din an-nasiha likitabihi subhanahu wa ta'ala kisha akasema mtume alayhi salatu wa li rasulihi kisha pili au tatu baada ya an-nasiha lillahi wa likitabihi rasuli nini maana ad-din nasiha li rasuli maana yake bitasdiqihi ala risala ni kumwamini na kumfanya mkweli mtumi alayhi salatu wasalam na kumsuidikisha mtume alaihi salatu wasalam juu ya risala ambayo mtume alayhi salatu wasalam kashakuja nayo wa liiman bi jami'i ma ja'a bihi na ku'amini yote aliyo nayo mtume alaihi salatu wassalam wa ta'atuhu na kumtiy mtume alaihi salatu wassalam fi amrihi wa na kumti katika yale aliyoyaamrisha mtume alaihi salatu wassalam na yale ambayo ameyakataza mtume alaihi salatu wassalam nayo bila shaka aliyoamrisha ni mengi sana na aliyoyakataza ni mengi sana kwa hivyo muislam wakati anapoyatekeleza na kutubikisha kuyafanya barabara yale aliyoamrisha Mtume عليه الصلاه والسلام anaingia katika wali rasulihi kwamba nasaha kwa Mtume عليه الصلاه والسلام maana yake wallahu alam itakuwa ni hiyo na vile vile nusuratihi hayyan wa mayitan na kum nusuru mtume alaihi salatu wasalam akiwa hai na vile vile kum nusuru mtume alaihi salatu wasalam hata baada ya kuondoka kwake Kum nusuru mtume akiwa hai ilikuwa ni kwa wale waliokuwa na naye mtume alaihi salatu wasalam yani kumdifa mtume na maadui kumdifa mtume na kilak ambacho kilikuwa kikimuudhi mtume alaihi salatu wasalam au baada ya kuondoka mtume alaihi salatu wasalam ni kuthibikisha sunna na kufata sunna mtume alayhi salatu wasalam na kuandama barabara mafundisho ma ya mtume wetu Muhammadin alayhi salatu wasalam hata baada ya kuondoka kwake mtume alaihi salatu wasalam vile vile wa muadatu ma, man aadahu, na vile vile kupambana ku, au kujenga uadui kumfanyii adui kila ambaye anamfanyia uadui mtume alaihi salatu wasalam na kum muunga kila mbali anamunga mtume alayhi salatu salam na miongoni mwa haki zake kubwa zaidi ni kuheshisha sunna ya kimtume alayhi salatu wasalam na kuweza kuisambaza daawa yake na kuieneza daawa yake mtume alayhi salatu wasalam kwa wasail tofauti tofauti inshallah taala tutaingia katika sehemu ya pili tuweze kuelezana wale ahimmatil muslimin wa sallallahu wasallam ala rasulina muhammedi wa ala alihi wa ashabih aljamain assalamu alaykum wa, wa imeletwa kwako na uongofu.com